mila eta hirureunk kidide bilditu Jaizkibel konpainiak aurten eta kale nagusian inoizizikusitako babes eta alarde parekide baten aldeko jarrera herritarren partetik. Gazte gutxi batzuk bizkarra eman badut ere normaltasunerako bidean urratsak ematen doa herria eta aurreneko aldiz Gernikako arbolatik desfilatzen abiatu aurretik ere horren jabeziren ziren jaizkidegokin. Bai, e, bueno, aurrek urtean ikusei nuen aldaketa batez gonzalak, gehien bakalena guxian, eskoltatu da, eh, modu baten esate batik, eta, bueno, esper dugu aurten estare Ola sigotzea eta pues e, gutxinaka jendea ulertza padagola beste konpainia bat da modu desberdina da dela beste bizitzeko. hori eta enjioari dagokienez, herritarrien ikuspegitik, espal hoietan topatuko gutuzten ari begira, baina egia da aurten, ba, Elizaren eskileretan, bueno, barrera harrera ofiziala izango dela alkateak lehendabiziko aldiz e, ala egingo duela. Ba, beste ikuste baiets, beste aurrerakuntza bada da ta ja instituzionalke ere, ba ereko garela, no? Ordun ba posik alde horretatik. Ja, yeah. eh, urtea, elduen urtea beste urrats bat emateko edo zer itsaropen duzute? Bueno, bai, espero dugu pues aurten hobeto izatea, aurrek urtean baino eta aurreng urtean baita ere, eh aurten mino hobego izatea eta horia. Txal... Oh, da, bai, bai. Jaiztenen geroz eta hobeto. Bai, argi dago, ja, hau da bidea. <risa> <risa> dai, bai, bai. Bueno, nik uste bauzu bat denla horre amateko, deskilaren dokitik batea, eta, bueno, errespeitu guzeta, dena ondo hori badoa oso hondo. Baina, oraindik asko dago egiteko. Eta, mi ezkareta gozatu. Ba, ez zuri, asko. Erritarren babesa, urtetik urtera hundiagoa izanik, agintarien borondatea izan da, hogeita zehi urteotako gatazkan eskasi izan dena. Eta, abotxanitzu gobernura iritsi eta bi hilabetetan, laurdenean eman ez diren kenioak posible egin ditu ginditu berriak. Elizaren eskilleretan, Herriko Euskalderri jeltzaleko zinegotziak izan ezik, Alkatea eta Udal korporazioan Gipuzkoako Diputatu Nagusia, Emakunde eta Harartekoak jaizkibel konpainiari harrera egin baitiote, historian lehen aldiz, Alkateak egindako gonbidapena onartuz. Baina, kenyu gehiago izan dira, askorentzat, oarka pasatu direnak behar bada. Alkateak alardeko burgo maixuari eman herriko Herrikoa gintemakia Alkatea katxeki baitu aurten, Alarde publiko eta parekide bat herria adiskidetzea lortuko denean, hau da, baldintzak emango birenerako utziko duela aitortu diko Igorrenpar alkatetan. Bueno, hau da, Hondarribiko alkateak eramaten duen aginte makia lagozkitzen zaio, eta simboloa ba da bai noski, ken i txikitan bisitu zuen alkate Jaunak e, alkate makia egun honetarako burgomaiuari ematen zion. Eta ba gaur egun adiskidertuta ez gauden honetan, ba ezinezkoa da e keinu hori egitea. Neri gustatuko litzai dake etorkizunean ni alkate izanik burgomaixoari e, alkate makia egun honetan modu simbolikoan emateko aukera izatea, baino oraindik posible esten honetan lan egingo dut, e, la urteko honetan keino hori egin ahal izateko. Esan nahi dut, ondarri bian, e, alardea eta jaio honekin ospatzeko modu batean edo bestera bai gizonezko, bai emakumezko eta bai generorik e, identifikatzen ez duten pertsonek ere parte hartzeko eskubidea dutela. Nabarmen ikusi ahal izan dugu gaur ere, gero honean pasadeen arren, ezberdin bizitu dugu laurten ere jaia, urratx txikiak egin dugunaren sentsazioa badaukat, E, maila instituzionalean e, urratsak eman ditugu, alderdi guztiak egondugera lehenengo aldiz arrera instituzionalaren gunean gatazka gatazkapiztu zen urteaz gerostik, eta arronago naiz eta ezberdin pentsatzen dugun kapazizan garelako momenturen batean edo bestean e, eremu berdinea partetakatzeko. E, alarde bakarra noizko. Ba hori herritarren artean adostu beharko dugun gai bada niri gustatuko litzai da ke bai, bai herria adiskidetuko bagina berriro ezta? eta adiskidetzan garen egun horretan ziur nago alardea bakarra biziko dugula herri bakarra gerelako eta komunitate bakarra osatzen dugulako hondarritarrok Pequeño en urtea izanik alkateak eztu Elizaren ordezkariekin zainduarako bidea egin eta Jaizkibel konpainiari harrera egin bezala horbai alarde bastertzaileari ere egin dio. Jaizkibel konpainiako kapitanak Nora Ferreirak eta Ane Garcia konpainiako kideak hori bera nabarmendu bute balorazio baikorra egitearekin batera. Bueno, oso posi gaude, eh oso polita izan da. Eh urtero jendea gehiago gera Jaizkibelen, jende asko dago urtero eh eta jende asko dago txalotzen ere espaloietan. E aurden ere Gernikako arbolan, bueno, lehenengo urtea izan da aterak garaileak Gernikako arbolatik eta oso oso konten gaude. E, bestalde ere, bueno, eh lehenengo zere alkateakarrera egin digu, eta hori ere positiboki baloratzen dugu jaizkibelek. Eh nabarmendu nahi dugu ere bai ordu honetan beste alarde baztertzaiari ere harrera egingo diola alkateak eta hori guretzako ba, bueno, oraindik normaltasunik ez dagoen momentu honetan, guretzako alarde baztertzaiari harrera egitea ez da autu neutro bat eta da e, segregazioaren aldeko e, jarrerak eta orain egin dik ere, gure herrian, banak eta, eta bazterkeria bultzatzen duen talde bat, bati harrera egitea, beraz hori, ba, bueno, jaizkiberek ez du oso begionez ikusten, alkateak aiei ere arrera egitea, naiz eta guri harrera egin izana ba, ba positibotzat jotzen eh, dugun. Ba, eta urte nire keinu batzuk txiki batzuk egon dira, ba, genrik arrebolatik abiatu gara goizean, e, orain ba, lupen ere botoan esartuko gela korporazioa atzetikan, eta hori bueno, aurrera pausak dira, baina e, dugu hastu behar gure borroka jarraituko dugula, nahi duguna da alarde publikoa izatea, bakarra eta parekidea. Esan bezala, harrera institucionala hamen komunarekin bat egin dute alartekoak eta emakundeek eta ez alarde bastertzaileari emakundeko zuzendari berriarentzat aurreneko urtea zen hondarribiko alardean urrats historiko bat eman delakoan da Miren Elgarresta. Keinu bada eta nik uste dut e, bueno ba keinu horri bere balioa nik uste dut merezi duela e, nola bait jartzen gaitulako agertoki berri batean. Nik esango nuke aukera leio bat badaukagula Eta emakun den ikuspuntutik, e, kenu guztiak oso importantea dira baldin eta zubiak eraikitzeko eta baitare elkarrizketarako abaguneak eta sortarazteko e, badira, ez? Nik uste dut baitare gaur, e, benetan izan dala bueno, badaukagula mugarri e, sendo bat, mugarri importante bat, kenu txikia izan arren, irutzezait, motorra bilakatu daitekela, Espero dugun eta nahi dugun benetazko emakume eta gizonentzat berdintasuna lortzeko. Han artean EH Bilduko eta Elgarrekin Podemoseko ordezkaritza nazionalak, beren partetik, Bilgune feministako kideekin batera udaletxeko harkupetan egin dute arrera. Maialen indiarte eta miren gorrotxategik EH Bildu eta Elgarrekin Podemoseko bozera malek dute ausardiaz jokatzeko garaia dela eta aurtengo keinoen ondotik alardean aldaketak egiteko unea iritsi dela. Iru zaigu, azken e, aste eta mila beteotan, aurrera urratz batzuk eman direla udalaren aldetik, horren lekuko da dibidez alkatea ondarrabia berdintasun iria sarietan egon izana, eta gaur jaizkibel konpainiari harrera egin izana, baina iruditzen zaigu, agatzadala eta bizkainoako diputazioak egoera berdinean jarri izana e, errealitate honen bi alderdiak, ezta. Hain zuzen ere batzuk parekidetasunaren alde borroka egin dutelako urte luzez eta beste batzuk parekidetasunaren kontra egin dutelako urte luzez eta iruditzen zaigu horrek neurri batean ba, konplize egiten dituela parekidetasunaren kontrako konplize egiten dituela, gaindituta egon beharko lukeen egoera baten konplizeen. Edo zen Euskal Herria bildutik elkarrizketaren bidez lanean jarraituko dugu ea behingoz 26 urte ta gero egoera hau gainditzen dugun. Bueno, e, ba oso jai ungigarria da. E, gaurko egunean ba bereziki ungigarriak ba emandan aurrera pasu importanteagatik. Nikuzet markatu eingo duela marra bat e, gaur hemendik e, e, etorkizunera gauzak ja eh joango da pizke bat hau golatu hau berdintasuna e, festetan e, txerpatzen eta honi eskartu in barzaio baita beriziki alkateari. erakundeak oso erantznkkizuna handia daukate horrelako eraldaketa gizar eraldaketake ematen. Hondribiko EHxe bilduko bi hautetsi ikalddi udaletxea pare handiren elizako eski jeengatik aldatu dute harreragunea aurten Kenuekin bategina ez baina espalloia ez aldatu gabe noski. Alarde fundazioak desfile baztertzaile antolatzeko baimenik eskatu gabe egin duela oroitarazi du honak, eta ondribikoko balizioa bertzaleko bozera maleak ontzat eman ditu agintarien hainbat keniu, baina Euskalderri jeltzaleko ondarribiko zinegotzien ausentzia, jaizki belgoarreran, hogei urteotako gatazkaren zergatia irudikatu eta azaldu dutelakoan dago. Aipatu nahi dudana da, ba, keinuen urtea hau izanik, egon dirala noski, gure gustokoak ere izan ez diren keniuak, ala nola ba, aldun nagusia ba, momentu honetan alarde diskriminatza harrera egiten egotea, baina uste genuen ere ba, Eider Mendozak egindako alegia honetan Hondarribiko EAJak ba beste modu batera jokatuko lukela baina ez da ala izan eta argazkian gaur falta zena Hondarribiko EAJ izan era berrean horrek adierazten duena da zergaitik daramagun 26 urte arazo honekin ba in horrek eztiolako erantzunikzun politikorik eskatu orain artean Hondarribiko EAJtin Edozein kasuan, kasuan gaurkeinuen eguna da, baina bihartik aurrera elkarrizketa mai bat jarri dadila konponbiderako mai bat, legealdi honetan benetan e, topatu dezagun bidea ondarter guztiok modu soriontsu eta adiskidetu batean elkartu batean e, ospatzeko. Eh udalaletik guk argi daukagu alarde baztertzaileari harrera egiteaztela neutro izatea. Azken finean jarrera matxista baten konplizei izatea da, baina bueno, abotxan hitz ere bada gaur egun e, alkate. Aldu nagusiaren kasuan, ba, ulertzen dut jarrera politikoa izanik eh zaila dela egun batetik bestera ba desagertuta ibiliz diranean ba behar den espaloian esan dezakegu, ezta. Orduan, bueno, kritikoa bagara baina eh, esperantzari ereztiogu ateari itxiko eta bakkeinu hauek lurra mugitu dutelako gaurre herrian eta horretan sinistu nahi dugulako eta benetan legealdia hau dadila konpon bidearen legealdia. E, nor, norberaren Javar-Durarekin presentziak haipatu ditugu nabarmendu duzu guztu eskaldarri ausentzia bi aurrera eman beharreko urratxeak emateko baldintzak ematen dira eskaldarri jaltzalearen jarrera ikusi Bai, nik uste dut garrantzitsua dela urten lortu dugun adierazpena, eh, udalmailan, talde politiko guztiak ze elkarrizketari helburu bat jarri diogu. Zeorain artean zen elkar hitz egin dezagun, hitz egin eta hitz egin, baina aurten lortu duguna da elkarrizketa horrek legealdi honetan babideratu dezala ondarri bitarrok e, Niraia sortzi zoriontsu eta Adiskidetu bat pasatzea. Ordan, horrek argi dauka Ba, beraiek ere aldaketako bidean daudela milimetroka, baina badabiltza labai. Hau alda guztiona, banderola zintzilikatu bute sanikola zubian jaizkibel konpainaren aldekoek, inoiz baino partaide gehiago eta txalo artean jaia ospatuta, kalean herritarrek aitortzen eta liseritzen asiak duten aldaketa, agintarien borondatea bultza dezakela agerian geratu da ortengoan, Este toki berri horretan keinuen ondotik beraz, jaiak behin amaituko bidenean, agintaldiantan udalak markatu duen konponbidearen alde lan egiteko garaia irritiko da, mai baten bueltan igorren paran alkateak azaldu duen bezala. Biharra erakan jaietan murgilduta izango gara, e, iraiaen hamarganan ere jaiak izango ditu kontsaera izango dugu eta horre ukiiko dugu gure arraulariekin gogoa, eta jaiak amaitzen direnean balorazio bat egin eta ziur nago, E i honek jarraipen bate izango du.